și pentru ca să ne învârnicim, noi ascultăm Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să rugăm. Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, Pace tuturor și Duhului Tău. din Sfânta Evanghelie, cea după Ioan citire. Ție, Doamne, Să luăm aminte, în vremea aceea a văzut Ioan pe Iisus venind către el și a zis, Iată mie lui Dumnezeu care le ridică păcatul lumii. Acesta este despre care le eu am zis: După mine vine bărbat care înaintea mea a fost, că mai înainte de mine era. și eu nu-l știam pe el, ci ca să se arate lui Israel. Pentru aceasta am venit eu botezând cu apă și am mărturisit Ioan zicând, am văzut Duhul pogorându se ca un porumbel din cer și a rămas peste el. Și eu nu știam pe el, ci la ce m-a trimis să botez cu apa, Cela mi-a zis peste care le vei vedea Duhul pogurându-se și rămânând peste el, acesta este care le botează cu Duh Sfânt. Și eu am văzut și am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu, Să